Nem! fogom fogom zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmába már nem. Nem! fel Elég. Milyen a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már Márit? Ményes porcelán. Puoi gettare posto vuoti Szeretnék valamit elmondani önöknek ebben az első negyed órában, amivel ez a műsor kezdődik, aztán ilyen Nider Müller, Péter, Györgyevics Benedek, lesz szó, Cirkusztról és Fürjes Balázs is lesz ma, nem nagyon lesz módunk egymással beszélgetni. Ma a 2020. november 19 egy csütörtök van, egy percen múlva reggel 418. Ez a KFJ minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők. Valamint Fiala János 14 éven aligaknak nem felette, és csak igen, korlátozott mértékben ajánlott műsora. Nem tudom hány fok van, mert az Autom is egy másik van nálam, ez nem mutatja a hőmérsékletet. 061 877 0877. A szókkor azt meg, a Nem húzom az időt, csak gyűjtöm magamban az energiát, ahhoz, hogy elmondjam, amit szeretnék. Végül is nagyon sok idő, azt hiszem, hogy nem kell hozzá. 061 0877 Jó reggel kívánok, Fialá úr! Engem az érdekelne, hogy a magyar kormány miért tart a jogállamiság vizsgálatától. Ha a magyar kormány szerint nincs pontosan definiálva a jogállamiság fogalma, akkor miért tart attól, hogy ezt számon tudják kérni? Ha jó jogászaink vannak, kérni fogják, hogy pontosan mondják meg, mit tartalmaz, hol van leírva. Mint ahogy megkérdezik azt is, hol van leírva, hogy jogállamiság az az állam, amelyik migránsokat enged be. Mi a véleménye? Semmi. Semmi? Semmi. Hát az hogy lehet? Semmilyen vonatkozás. Hát a mindig van véleménye. Igen, de amiről ön beszél, az egy tízes kellán most éppen egyesre se érdekel. Tehát szívesen meghallgattam, és ennyi. Hát jó, akkor köszönöm, hogy legalább elmondhattam. Jó reggelt! Jó reggelt fia úr! A tegnap reggeli beszélgetésével kapcsolatban lehet menni kérdést föltenni? Melyikkel? A lapmondtamással Tamással folytatott beszélgetése. Én a tévében hallottam tegnap előtt, hogy valamely skandináv államnak a vezetője felvetette, hogy mi történne ezzel a jogállamisági kérdéssel, hogyha a 25 tagállam, amely ellenzi, illetve mellette van a elfogadásnak, kilépne az unióból, és Magyarország és Lengyelország ott maradna magára. Ők alakítanának 25-en egy új Európai Uniót, új kidolgozott törvényekkel, de ez mind gondolatvető vele, is földobta. Most tudom, hogy nem tudok a kérdéssel mit kezdeni, de foglalkoztat azóta is. Szeretném volna én tegnap betelefonálnom, betelefonálnom de nem sikerült a vonalat biztosítani. Van esetleg véleménye róla, vagy? Semmi. És mint ötlet, ön? Mint ötlet, már réges rég elhangzott. Kis azóta nem halott róla, hogy valaki reagált az mert én nem. De. Figyelem az eseményeket, de. Ha túl... akkor lemaradt róla, uram. Ez nem de egy mostani tört... történet. Viszont Történ fel. Na jó. Tegnap én csak az interneten láttam, most szembe jött velem az indexnek az új plakátja, hogy ismered, vagy azt hiszem, hogy ez van ráírva. Én Szombati Pálnak Facebook ismerőse vagyok, így látom a levelezését, és ugye ami az Index átalakulását illeti, akkor nem volt Kejfej Jancsi, az nyáron volt, és azóta gyakorlatilag arról egyáltalán nem beszélgettünk. Most se fogunk Olvasom az Indexet, és látom, hogy a legolvasottabb internetes újságok közé tartozik, de miközben olvasom belőle a híreket, úgy nézek rá, mint egy dokumentumra, Mint valakire, aki valamikor Hozzám közel állt, vagy legalábbis nem állt távol. Most pedig nézem, hogy mi vélet? A maga módján egy szimpatikus szörny szülött. Már csak az a kérdés, hogy lehet-e valami szimpatikus szörny szülött. Valószínűleg nem. Igen ismerem az Indexet, ebben a formájában bár ne ismerném. Amikor az Indexben felálltak az emberek, akkor úgy néztek rá, a környezetükben, mint hősökre revelációként élték meg, ami történt, hogy aztán tényleg reveláció volt-e vagy sem, Annyi revelációszerű történet van a környezetünkben, ami aztán vagy lesz reveláció, vagy elpukkan, inkább az utóbbi, hogy melyikből miért nem lesz reveláció, hosszan beszélgethetnénk róla. Index, SFE. A koronavírus járvány első temében, első hullámában, ahogy mondják, külföldi példákat átvéve elsősorban Olaszországit. Boldog-boldogtalan mutatta a televízióban, ahogy a lakosság külföldi példanyomán itthon megtapsolta az orvosokat, pedig akkor még semmi megtapsolni való nem volt, olyan Jól mutatott? Jól hangzott? Nehezen tudnám megmondani. Csak érzékeltetni akarom önökkel azt, ami bennem van. Elég, ha érzékeltetem, akkor is, hogyha nem tudom pontosan kifejezni magam. És most, amikor eljött a második hulláma, akkor, bármit a koronavírus járványnak, akkor a magyar orvosi kamarának a vergődése iránt sem mutatnak minimális érdeklődést. Minimálisat sem mutatnak. Nem, hogy tapsolnának. De nem, hogy nem mutatnak a magyar orvosi Kamara iránt érdeklődést, és nem tapsolnak, de ide ember a jogállamisággal kapcsolatban telefonál be, miközben az életiért, vagy mások életiért aggódhatna. Mert hogy még a megbetegedés előtt van, vagy utána is beszámol arról, hogy szörnyű volt, én egyelőre kimaradok, fogászati kezelésre járok, ennek következtében most már itt van a második kis izém negatív a koronatesztem. Ma is megy egy fogászhoz, hogy ma is lesz -e majd koronavírus teszt fogalmam sincs. Én csak azt érzékelem, hogy soha az én életemben olyan megrázkódtatásnak egy társadalom nem volt kitéve mint 2020 márciusától ez az ország és én ebből a megrázkódtatásból amiről érzem és ez egy nagyon fontos dolog mert inkább érzem, mint értem hogy megrázkódtatás alig érzek valamit Mondhatnám, hogy ez az én hibám, de én most a szó fizikai értelmében jelentek önöknek az kosárból. Azt akarom önöknek elmondani, hogy Nemrég beszéltem a lányommal az anyám halála kapcsán, nem volt egy jó beszélgetés, de évek teltek el, hogy szóba kerülhetett édesanyám halála a lányommal, mert korábban erről nem volt szó. Nem volt egy jó légkörű beszélgetés, de szó volt róla. A lányomat is megrázta, engem is megrázott, anyám meg meghalt. Senki nem siratta el itt a halottját, vagy senki nem aggódott itt hozzátartozóért az elmúlt napokban, hetekben. Szó volt a jogállamiságról, a nem tudom micsodáról. Orvosoknak tapsolni, ez csak egy jelkép. ilyen tűz van van, csak éppen nem film, hanem valóság. Amikor tegnap láttam Kóbor Jánost, aki meggyászolt a Benkő Lászlót, de hosszan beszélt arról, hogy nincs ideje itt annak, hogy most arról beszélgessenek a riporterrel, hogy van-e még feltámadása az Omegának, és lesz-e még Omega, akkor mégiscsak azt éltem meg, hogy lehetségeséről nem fognak hosszan beszélni, de akasztott emberházában kötéről beszéltek. Arról beszéltek, hogy Benkő miközben az nap halt meg, hogy valami, tehát hogy nem tudom, hogy mi az, ami, ami megérinti az embereket, amitől egyszer csak, egyszer csak emberré válnak, sírnak, adott esetben átkozódhatnak is, de valami olyasmit mutatnak, mint akik meg vannak rendülve. Benkül tudom tutommal nem koronavírus járványban halt meg, de a koronavírus járvány önöket közéleti értelemben megérinti. Magánemberi értelemben lehet, hogy megérinti, de ebből semmit nem lehet érzékelni. És ezt azért kötöttem az indexhez, mert Önmagában, hogy ismered, hát ez az óriás plakát, ez az Isten káromlás az index esetében. Az indexet, mint olyat, lehetséges, hogy olvasom, de az index, mint olyan nincs. Az index olyan, mint egy barát, akiből nem lett ellenség, de megszűnt barátnak lenni valaminek az okán, amit a mostani indexel nem lehet kitárgyalni, a régi indexel meg minek. Soha nem voltak olyan körülmények ebben az országban, soha nem éltünk olyan körülmények között, mint most. Soha. Az, hogy miről beszélgethetnénk, halvány lila gőzöm nincs. Én, én most egy olyan hiányérzetet fogalmazok meg, amely hiányérzet nem lesz tartalommal kitöltve. Én csak azt szeretném mondani, hogy nem jó, ha Benkő László halála kapcsán arról van szó, hogy az a fennmarad-e, és nem jó, hogyha a hírtelevízió scrollban húzza, hogy Balázs Fecó lélegeztetőgépen van, mert Kovács II József, aki lehet, hogy szintén lélegeztetőgépen van, róla miért nem húznak egy csíkot? Az Isten fáját. Azt, amit nem tudok Szeretlek, és melletted vagyok De tudod jól, hogy eljön majd a nap És nem lesz semmi, ami majd visszatart Mert sehol sem tudtam megnyugodni még. Nem lennék szabad Én is sem tudnék Homok a szélben Azt mondod, az vagyok Homok a szélben, Lehet, hogy az vagyok Homok a szélben, Tudom, hogy az vagyok Homok a szélben, Ugye megértik, hogyha nem akarok önökkel beszélgetni, semmiről. Az így egyett a világon. jó leszek nélkülem. Se ma, se holnap. Szélben. Lehet, hogy az vagyok, homok a szélben. Tudom, hogy az vagyok, homok a szélben. Megváltozom. Az a szögetést az Erzsébet városi önkormányzat támogatja. ki. Hát? Fecó homokas szélben című dalának egy változatát lehetett hallani. Én arról beszéltem az elmúlt percekben, én ahogy ezt az angol mondja touch, tehát hogy meg vagyok érintve mindazáltal, ami a világban történik, és ebben elsősorban az a tragédia rám ami a koronavírus járványból adódik, és az, ami a koronavírus járványt körülveszi. Ugye én azért dolgozom, mert olyan vagyok, mint a nyúl, amelyik ugye azért rág, mert nőnek a fogai, és ennek következtében álda rágni a én meg azért dolgozom, hogy valahogy életben maradjak, mert egyébként nem tudnék magammal mit kezdeni. Beleértve, hogy a munkám is arról szól, hogy megtaláljam a helyemet a világban, amit soha a büdös életben nem fogok megtalálni, hogy megértsem az embereket, akiket soha a büdös életben nem fogok megérteni. Nem sokkal azt megelőzően, hogy felhívtalak téged, sok mindenről volt szó, de két dolgot emelnék ki belül. Az egyik az, hogy Kóbor János megrendültem beszélt Benkő László haláláról, de azért elmélkedett azon, hogy vajon az Omega Együttes a billentyűse nélkül, már mint Benkő László nélkül megmaradhat-e, és én tágra zárt szemekkel Kubrick után szabadon néztem, hogy miről beszél itt ez a gyászoló ember, aki abban a pillanatban, hogy eszébe jutott a jövő, nem átallott arról beszélni, és az, hogy Benkő László még alig hült ki, őt biztos zavarta, de nem egy régi ahhoz, hogy ne beszéljen a jövőről. A hírtévében, Scrollban húzták, hogy Balás Fecó, lélegeztetőgépen van, és én azon gondolkodtam, hogyha Kovács 2 János lesz majd lélegeztetőgépen, vagy van most, akkor vajon azt is húzzák-e majd ott Scrollban, vagy, vagy miért, tehát hogy, hogy nekem, nekem most miért kellene jobban aggódnom Balász irán, irány, csak azért, mert ő egy híres ember, vagy vajon Balász örülne -e annak, hogyha ezt így feltüntetnék, hogy ő lélegeztetőgépen van, valószínűleg nem tudna. Elene mit tenni. Nézem a parlamenti közvetítést a parlament üléséről, amelyet egy tízes kálán az én benyomásaim szerint tízesre nem befolyásol az ahogy a koronavírus járvány lecsap az országra, döbbenten figyelem én, aki ugye márciusban azért váltam meg egy sor politikustól, mert azt gondoltam, hogy koronavírus járvány idején nem foglalkozom aktuálpolitikával, ott azzal foglalkozom, ami a koronavírus járványból adódik, és lehetővé teszem, hogy a műsoridőben erről legyen szó, de ma reggel szembe kellett néznem avval, hogy az én hallgatóim és nézőim a jogállamisággal kapcsolatban kérdeztek, engem, ami valami olyan értékben nem foglalkoztat, hogy ezt elmondani. Nem tudom, tegnap volt róla szó Latman Tamással, de egyébként egyébek közt azért is volt róla szó, mert hogy megfogalmazták, hogy én egyébként képes volnék erről nem megemlékezni, hát tessék, megemlékeztem, de ami engem igazán foglalkoztat, belértve azt a kultúr antropológiai botrányt, hogy megtapsolták az orvosokat abban a periódusban, amikor különösebb teljesítményt nem nyújtottak, most pedig, amikor gyakorlatilag uh, egyedül rajtuk múlik, vagy jóformán kizállag rajtuk múlik, hogy hányan maradunk meg, és hányan nem, akkor nem elég, hogy nem tapsolnak, de a demokratikus koalíció úgy azért nem megy el az egyeztetésre a belügyminisztériumban, mert oda nem hívják el a magyar orvosi kamara elnökét, mert az utolsó pillanatban elhívják a magyar orvosi kamara elnökét, aki a saját hollapján se számol be, hát az orvosi kamara old hollapján se e, számol be erről, és valami olyan gyaláza érzésem van annak kapcsán, hogy most, amikor össze kéne fogniuk az embereknek, gondolom én, és foglalkozni kéne a saját nyomorunkkal, mindennel foglalkozunk, csak azzal nem, hogy gondoltam, hogy ezt megosztom veled, leviszem a hangsúlyt, és utána aztán arról beszélgetünk, amiről szeretnél, de ezt nem tudom előled eltagadni. Uh, ugyan, hogyha egy kicsit, én időnként szeretek kipillantani ennek a, a országnak ez a határain túlra, és megnézni, hogy a világban mi történt. Niedermüller Péterrel beszélgetek, hogy ő beszélgetve van. És egy kicsit megnézni, hogy akkor más országokban, más világokban mi történik ezzel kapcsolatban. És ugye, én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy van ez az angol újság, ez a Financial Times, és azok rendeztek egy nagyon nagy szabású és nagyon innovatívnak tűnő konferenciát arról, hogy a vírus, a COVID hogyan változtatta meg a világot, vesző, és hogy mi, hogyan, milyen következményei lesznek ezeknek a változásoknak. Tehát milyen lesz a COVID utáni Világ, ha egyáltalán lesz covid utáni világ, de ha lesz, akkor az milyen lesz. És ezt azért látom nagyon érdekesnek, mert egyrészt jól lehet látni azt, hogy a, az a tény, hogy a járvány és a vírus ilyen irdatlan módon rátelepedett a világra, ez alapvetően kétfajta reakciót vált ki. Az egyik, nyilván az, hogy az emberek félnek, és aztán ebből következően igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy megvédjék magukat, tehát van a félelem, és ez a vírustudatosság. A másik része viszont úgy védekezik a, a saját félel mellett, hogy takadja, hogy van vírus, és hogy nincs ilyen, és ez az egész. És itt nem csak egyszerűen az összeesküvés reméletekről beszélek, hanem azokról az emberekről, akik Berlinben, Párizsban és nem tudom, más, számos másnak, európai városban tüntetnek a megszorító, tehát a, a, a, a járványjal kapcsolatos é, tiltó intézkedések ellen, mondván, hogy ilyen úgy sincs, és itt semmi másról nincs szó, mint az ő mindennapi életüknek a megköserítéséről. És ez azért tartom érdekesnek, mert nagyon jól látszik, hogy akárhogyan viszonyul az ember, akár fél és betart minden előírást, akár tagad ez a dolog, ez a vírus, az ehhez való viszony, ez tényleg tökéletesen megváltoztatta az életünkkel való szembenézést, vagy az életünkkel kapcsolatos attitűdöt. Ez nem politika, amiről most beszélünk, hanem az, hogy az emberek azzal szembesülnek itt Európában, és talán emlékszel, hogy egyszer mélyebben beszéltünk erről röviden, hogy valami olyan dolog történik, amit nem tudnak megállítani, amit nem tudnak feltartóztatni, ami nem úgy van, hogy e, mi megszoktuk, hogy ebben a mi világunkban mindent irányítunk, ellenőrzünk, befolyásolunk, kiiktatunk, nem tudom, mi csinálunk. Ez most nem így. A vírus ülalkodik fölöttünk. És különösen Magyarországon semmi más, nem csak, mint rohanunk utána. És ugye minden nap... E, a telefonomon, vagy a rádióban, vagy nem kell a tévében, a rádió már nincs tévében azt hallja az ember, hogy na most akkor megint több mint száz ember halt, meg megint egy újabb rekord történt. Meg ezek olyan hírek, amikor az emberek 99%-a egyszerűen nem tud mit kezdeni. És még egyszer mondom, ez nem egy politikai kérdés, hanem ez egy ilyen alapvető emberi beállítottságnak a kérdése, és ettől egyikünk sem tud szabadulni, akár letagadjuk, akár nem. Csak Mondom, amikor lehetőséget te... teszek. Anam túl hosszú volt, és felért. Néh, megjel nem, hát én nem nem, meg hát ugye van olyan, hogy az ember hallgat, nem, uh, mert hogy keresi Csak keresi az a legjobb. Ke keresi a gondolatait, um, ha belehallgat. Néha napján a KFJ 15-20 perc hallgatása révén egyáltalán nem biztos, hogy rájössz arra, amiről most beszélsz, ami egyébként a teszövegedből teljes mértékben kiderül, hogy ez egy létező verzió. Hiszen maga a vírus tagadás is lehet annak a része, és a vírus tagadás jelentkezhet abban, hogy nem a vírus tagadják, hanem olyan problémákkal jönnek elő, amelyek egyébként. Teljesen másodlagosnak tűnnek, de védekezésképpen ebből foglalkoznak. Csak ma volt az a nap, amikor ez így kibukott rajtam. Hmm. Hát ugye, a hétfőn, azt hiszem reggel, amikor bemettem a hivatalba, akkor mesélték, hogy a egyik kolléganőnek a férje, akit én egyébként, azt a kolléganőt személyesen nem is ismerem, múlt héten csütörtök este rosszul, mert bemett a kórházba ottan leültették egy székre és mondták, hogy várjon egy kicsit aztán az illető valamikor péntek hajnap szobott a keringése, leesett a székről és meghalt. És ugye ilyenkor amikor az ember ilyen történetekkel szembesül, ilyenekkel tavasszal sosem szembesül. De tudod, hogyha ezzel szembesül, akkor nekem jut az szembe. Nekem a Hír Televizió jut eszembe és Kovács Andrea, aki beszélget a János Kórháznak a főigazgatójával akitől megkérdezi azt amiről te most meséltél hogy ilyen előfordulhat-e, amire a főigazgató gyakorlatilag azt mondja, hogy nem. Mond valami excuse hogy talán esetleg mégis ne talán, ám bár, de a válasz mégis az, hogy nem. És miután naponta hallok olyan történetet, mint amiről te beszélsz, sőt, a közvetlen ismerettségemben van ilyen aki jelleg mélyaltatásban van, miközben tegnap még nem volt mélyaltatásban, és nem arról van szó, hogy nagyon jól alszik. Azon gondolkodom, milyen iniciatíva van a János Kórház főigazgató fejében, vagy Kovács Andrea, akinek személyes tapasztalatai lehetnek az ellenkezőjéről, miért nem kérdez erre rá. Én mindennel foglalkozom, ezért semmivel se foglalkozom. Annyi mindennel, amivel én foglalkozom, ember nem foglalkozhat, nálam felszínesebb ember nem létezik a világban. De ebből adódóan rengeteg apró nyom van a fejemben, amiről mégis be tudok számolni. Arról, hogy a nyiregyházi Jósa András Kórház közzétesz egy videót, hogy megmutassa a népnek, hogy gyakorlatilag mi zajlik a frontvonalban, amelyről beszámol az ATV, majd ezt megtámadja a kormánypárt is, már a Jósa András kórház is arról beszél, hogy az abban megszólalók eltúlozták a problémát, és nem jól lett kezelve mindaz, amit egyébként a kórház megtett, aminek ugye azért is volt óriási jelentősége, mert hasonló képeket közszolgálati és kereskedelmi csatornákban nem lehet látni, mert nem engednek be egyetlen stábot se semmilyen kórház, semmilyen egészségügyi intézménybe. Vagy Svéd Tamás megszólal valamelyik orvosszervezet nevében, és arról beszél, hogy az intenzív osztályokon való állapotot nem úgy kell elképzelni, mint ahogy azt egyébként a kormányzat láttatni akarja, és ezzel kapcsolatban nem csak a valóságot írja le, amit ő valóságnak lát, hanem megírja a javaslatait is, amire Franka Tibor, aki nem régen még polgármester volt, de most visszaved lett újságíróvá, úgy támadja meg a magyar nemzetben svéd Tamást, mint hogyha egyébként szakmailag értene hozzá, és ugye ugyanezt történt, ugye rendelék kaptam azt az információt, hogy Jaka Ferenc professzor azért került ki, vagy azért került távolabb az operatív törstől, mert a szakmai véleménye nem egyezett a miniszterelnök úr politikai véleményével, és a politikai vélemény fontosabb volt, mint egy virológusnak a szakmai véleménye, ami egyébként ugye abban jelentkezett, hogy egyszer Jakab professzor elmondta, amit mondott, még egy határesetben, majd jött Orbán Balázs, miniszter. Elnöki államtitkár, és azt mondta, hogy amikor a helyzet közel se olyan rossz, akkor miért kell riogatni, és akkor folyamatosan törik bennem valami, és a legjobb esetben azt mondom, hogy a kutyafáját hogy viselkednek itt az emberek. Ugye, a, a, amikről személyeskednék, e, ugye Orbán Balázs számos más dologgal kapcsolatban szint tisztában, egy olyan világban él e, számos más e, kormánypáti politikus társhoz hasonlóan, akiknek teremtomány... Orbán Balázs egy pseudo-Frankatibor, Frankatibor egy pseudo-Orbán Balázs, miközben nevekkel nem játszunk, és az itt a kérdés, hogy minek az érdekében akarnak csitítani, amikor semmi másról nincs szó, mint hogy valaki elmondja tudományosan, orvos vagy akadémikus, hogy mit gondol arról, ami ma az ország életét a legnagyobb mértékben befolyásolja, és jönnek emberek, akik ideológiailag, politikailag szólnak meg tudományos embereket, én meg azt mondom, hogy el ezekkel ezektől az emberektől. Helyes. Ugye nem játszunk a nevekkel igazadban. De hát az én játszottam, fél, mondjuk, én játszottam. Mondjuk frank, Franka Tidorral nem foglalkozunk, ebben Jessük már egyet. A, a, ugye, de van itt egy nagyon fontos dolog, amit te mondtál ki az előbb. Nevezetesen az, hogy Jaka professzornak a szakmai véleménye az kevésbé fontos, mint a miniszterelnöknek a politikai véleménye. Pontosan erről van szó. Pontosan arról van szó, hogy ez a kormány azt a látszatot kelti 2010 óta ebben az országban, és ezt egyébként sok ember el is hiszi neki. Nem, hogy ők minden problémát meg tudnak oldani. Hogy ők kezükbe tartják az irányítást, hogy nincs itt semmi baj, vannak időnként konfliktusok, de ezeket mi mindent elrendezünk, mi vagyunk azok, akik mindent megoldunk. Egy egészen más példát hagyom, hogy a miniszterelnök azt mondta, talán néhány héttel, vagy akár hónappal ezelőtt, hogy ahány munkahely megszűnik, mi annyit hozunk létre. Ebből semmi nem igaz. Ezrével tudom mutatni a példákat, hogy emberek elvesztik a munkahelyüket, összeomlik az üzletük, a vállalkozásunk, még csak segítséget se kapnak, nem úgy egy újabb munkahelyet. De nem is ez a lényeg ebben a dologban, mert ezt nem tudja senki ellenőrizni. Azt hallják, hogy a miniszterelnök, aki most már a saját kommunikációját teljes egészében átterjeszte, vagy, át, át, vagy hát a kormányzati kommunikációt átolta a saját Facebook oldalára, ez a péntek reggeli Kossuth rádiós, vagy milyen rádiós interjújára, ott közli az nincs semmi baj, van rengeteg ágy, csöndesen elmondja, hogy van, nem tudom, 13 ezer ágy, csak azt nem mondja hogy nincs hozzá kettő darab orvos se. Hát azon a 13 ezer ágyon simán meg lehet halni orvosi ellátás nélkül. Vagy van nem tudom én hányfajta lélegeztetőgép, ugye ez az egész lélegeztetőgép történt egyre borzalmasabb és borzalmasabb, csak azt nem mondják meg, hogy nincsenek emberek, akik ezt kezelni tudják. Tehát szeretném mondani, hogy itt e, e, alapvetően semmi másról nincs szó, mint hogy az embereket megpróbálják egyfajta ilyen biztonságba ringatni, miközben semmiféle fajta kontrolljuk nincs már a fölött, hogy mi történik az országban. Hát ha semmi más a naponta emelkedő halálozási szám, illetve az, a, a fertőzöttségi szám, az pontosan mutatja, hogy a vírus nem érdekli, hogy a miniszterelnök mit jelent be a Facebookon, miközben a miniszterelnök semmiféle esélye nincs arra, hogy ezt a vírus ténylegesen megállítsa. És akkor mondok még valamit. Képzeldem, hogy mi fog történni most, amikor közeledik karácsony. Mi fog történni akkor, hát tudjuk, hogy milyenek az emberek, akkor ö, rohanunk vásárolni az összes ö, nagy pláza, vagy bevásárlóközpont tele lesz emberekkel, rohanunk karácsonyfát vásárolni ott is. Szerintem azok majd be fogják tartani az emberek a másfél méteres, vagy két méteres távolságot. Szerinted az mindenki maszkot fog hordani? Te is tudod, hogy nem. És semmiféle fajta stratégiát nem látok azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja a kormány ezt a karácsony előtti bevásárlási, hogy mondjam, lázat, nem akarom azt mondani, bevásárlási őrületet, de ezt a bevásárlási lázat a piacokon, a plázákban és egyéb helyeken, hogyan kívánja ezt ellenőrizni, kontrollálni, irányítani? Szerinted... Mi lesz ebből? Véletlen az, hogy mi lesz a cíli, azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy december lesz a legrosszabb hónap. Persze, mert ő is tudja, hogy tavaszi előtt ebbe a bevásárlási lázban az emberek sötét. Tehát olvashatod a Euronews-nak a, a felmérését, amely ugye kimutatta azt, hogy az emberek milyen mértékben nem akarják beoltatni magukat vakcinával, ha majd lesz. Igen. És erre külön felhívta a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese a figyelmemet még a Euronews előtt Erdei Anna, akivel beszélgettem, hogy ebből majd milyen probléma fog származni, hiszen önkéntes és ingyenes lesz majd az oltás, ám hogyha azt nem veszik igénybe a magyarok, akkor annak a hatása is korlátozottan fog majd jelentkezni. Én csak azt tudom neked mondani, hogy ez úgy úgy, úgy részleteiben, tehát még azt sem mondhatnám, hogy az egész. Tehát, mint amikor a, a, a Dunán jég ö, zajlás van, és vannak pillanatok, amikor torlódik a jég, most bennem van egy ilyen jégtorlódás a koronavírus kapcsán, eh, amit eh, egyáltalán nem bánok, hogy megosztottam veled, és megosztottam a nézőkkel és a hallgatókkal, mindenki azt kezd vele, amit akar, vagy nem kezd vele semmit se, én azt gondolom, tehát én azt élem meg, mint aki a saját élete katarzisa mellett megy el, miközben a katarzis, tehát ezt nem tudom jó, ennél jobban elmondani, hogy azért arról is legyen szó, ami ami mi együttműködésünket illeti. Abban a keretrendszerben, amilyen keretrendszerben egy polgármester működik, mit tud tenni, amikor a kezét különböző jogszabályok megkötik, más jogszabályok viszont felhatalmazzák. Létszves valamit mondjál arról a parkolási izéről, ami kialakuló félben látszik győrtől Terézvárosig, de ebbe beletartozik Erzsébetváros is, csak valamelyik már meglépte, valamelyik még nem. Mi ez, és mi az, ami Erzsébetvárosban lesz? Ugye győről nem akarok beszélni, mert semmi közön. Nem csak azt mondom, hogy nem, tehát, hogy, hogy az, az a parkolási szabály, mely szerint nem kell fizetni parkolási díjat, a legkülönbözőbb önkormányzatokat vette rá, hogy átgondolják a helyzetet, annak érdekében, hogy részint a parkolási helyzetet megoldják, részint pedig gondoskodjanak a saját lakóikról, legyenek azok Terézvárosiak, Erzsébetvárosiak vagy gyűriek, és próbálják őket előnyben részesíteni azokkal szemben, akik. A, ugye, a, én direkt olyan Facebook bejegyzést tettem ki, amiben világos volt, hogy az, amit most csinálunk, és ami a forgalomcsillapításhoz kapcsolódik, azt nem a vészhelyzet, vagy nem a mostani ingyenes partolás váltotta ki, hanem ez ez... egy egy kampánybelégéletem volt, Uh, amit Ez, a hét pont. Volna. Ez a hét pont, ebből az ötödik volt. Ez, amit én szívesen megcsináltam volna korábban, de hát ezer más már egy most jutottuk oda a forgalomcsillapítás uh, Ugye va van egy nagyon fontos uh, szempont. Nyilván azzal, hogy a helyi lakosoknak este 6 és reggel 8 óra között uh, külön parkolási zónákat jelölünk ki, vagy fogunk jelölni, ez nem fogja megoldani a parkolási gondokat Erzsébet városban, mert a parkolási gondok abból származnak, hogy több mint 9000 autó és egy picit több mint 7000 parkolóhely van. Uh -huh. Tehát eleve van egy, egy áthidalhatatlan probléma. De nem is azt mondjuk, hogy megoldjuk, hanem azt mondjuk, hogy igyekszünk mérsékelni a helyi lakosoknak a parkolási problémáit. Magam is a hetedik kerületben lakom, és bizony sokszor van úgy, hogyha ne adj Isten autóval valahogy, este hat után vagy hét körül ö, kell hazajönnöm, akkor tényleg nem túlzás azt mondani, hogy 20 és 40 perc között kerünk itt össze-vissza, és vadászhatok, mint cápa a kis halakra, hogy egyszerűen kiálljon végre egy autó, és akkor beslisszoljak a helyére. Na most ezen szeretnénk egy picit változtatni. Ez az egyik része De ez nem egy önmagában való intézkedés, hanem ez összetársul más intézkedésekkel, például azzal, hogy a nem a kerületben lakó számára a parkolási díjakat meg fogjuk emelni. Nyilván szükség van a fővárosnak a segítségére, de ezt a segítséget meg fogjuk kapni. Tehát az alapvető cél az, hogy ebből a szűk, kicsi kerületből, a hetedik kerületből, a belvárosból, és ebben nagyon szorosan együtt dolgozom a Tamással, a hatodik kerület polgármesterével, az a cél, hogy kiszorítjuk, hogy ne az jöjjön az embereknek az eszébe, hogy bemegyek nem tudom én az Erzsébet körútra, de vagy bemegyek az Andrássy útra, vagy nem tudom hova, és akkor rögtön autóba ülök. Nem, ezek a részei a belvárosnak tömegközlekedéssel is viszonylag jól elérhető, sőt nagyon jól elérhető. tehát nem kell ennyi autó. Itt fuldoklunk az autóktól, fuldoklunk a bűztől, pláne most, hogy ilyen, ilyen, ilyen rossz idő van, a légszennyezettségi adatok elrémeztő képek mutatnak, szóval szeretném mondani, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a helyi lakosokat valami privilegizált helyzetbe hozzuk, hanem az, hogy legyen lehetőség megállni az autóval, és ami a legfontosabb, sokkal keresebb autó jöjjön be a belvárosba, mint eddig. Azt kérdezem tőled, mert itt van előttem a jelennek adott interjúd, hogy... Ugye múlt héten arról beszéltél, hogy az önkormányzat közzé fog tenni egy belső jelentést ezen bizonyos áram áramlopással kapcsolatban, és én ezzel nem találkoztam. Hát ezzel történt egy GDPR probléma, nevezetesen az adatvédelmi, a GDPR ugye ez az adatvédelmi előírásokat jelenti, arra hívta fel a figyelmünket, hogy ezt a jelentést teljes egészében a benne lévő szenzibilis adatok nevek miatt nem lehet nyilvánosságra hozni, ezért most csináltunk belőle egy rövidített változatot, ami csak a tényállást írja le, és ezt fogjuk kitenni a honlapra, ezt is vizsgálja az adatvédelmi biztos, hogy ezt így ebben a formában ki lehet -e tenni. De a dolog lényege az egyébként nem titok, ott megvannak nevezve azok név szerint, akik abban a bizonyos irodában takarítónőként, koordinátorként, munkatársként bejárásuk volt, hogy ezeknek, az embereknek milyen tudásuk volt erről, és a, a, a jelentésnek a végső megállapítása az, hogy egy olyan munkatárs, egy olyan kollega volt, akinek volt erről tényleges tudomása, ezt nem jelentette tovább, és ezzel kapcsolatban a megfelelő fegyelmi lépéseket meg is tettük. Mi az a megfelelő? Hát az, hogy mit kapott az illető. Ami mivel hát jár? Van. Hát ami különböző ö, ö, következményekkel jár. Ö, például a a jövőben esedékes jutalmak tekintetében, a későbbi minősítése tekintetében. Tehát ennek van egy sor jogi következménye, hogyha az ember kap egy fegyelmit. Ki azt, -e az, azt, el, azt el, el, vagy te egy személyben, hogy mit kap az illető? Mit érdevel az a bűnös, akinek záloga a kezedben volt? <gül> Hát erre van, akár hiszed, akár nem, ugye az önkormányzat egy ilyen végtelenül bürokratikus... Ez néha hát nem de... is baj. Ez nem is baj, az én dolgomat is megkönnyítette, mert az a vétes, vagy, vagy az a... Az a szabálytalanság, amit az illető elkövetett az egyértelműen besorolható abban, hogy neki bejelentési kötelezettsége lett volna a felettesei irányában, ez a jegyzőasszony, a munkáltatója irányában, a hivatal irányában ezt nem tette meg, és ennek megfelelő. És ha az emberek igazságérzetét, vagy néhány ember igazságérzete a berzenkedik, és azt mondja, hogy súlyosabban kellett volna szankcionálni, akkor te azt mondod, hogy a megfelelő bekezdése e, Erzsébet város önkormányzatának ezt tette lehetővé? Nem, akkor én azt mondom, hogy nem én vagyok a, a, a nyomozóhatóság, és nem én vagyok a, a, a bírói testület, vagy nem tudom mikor. Ha Ezt az illetőt ö, ö, meggyanúsítják, ö, akkor majd ott meg lesz a megfelelő büntetése. Én ö, csak egy közigazgatási eszközzel tudok élni, az pedig ebből áll. De, hogy az mikor azért, mert elmulasztotta a hivatali feletteseit értesíteni egy általa felismert szabálytalanságnak. Ez összelmasanak, <gül> még tudom. Igen, hát, így Itt, igen és ezt értem. A, rengeteg téma van, és rengeteg témát nem fejeztünk be. Azt kérdezem tőled, hogy a koronavírus járvány Nyal összefüggésben, vagy attól független, van-e egy olyan dolog, vagy kettő, amit te saját iniciatíváid alapján megemlítenél, vagy jövő héten folytatjuk? Jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre köszönöm. állást. Níder Pétert hallották, Erzsébetváros önkormányzatának polgármesterét, a beszélgetést az önkormányzat támogatta. Nem tudom a neved Kort vagy nyertük egy két cipőjét, faszt vagyok Honalban György Javis benedek a Városliget ZRT vezérigazgatója a beszélgetést a Városliget ZRT támogatja. A beszélgetésünk át fog húzódni a nagyjából 20 perc múlva kezdődő Füliás Balázsra folytatott beszélgetésre, mégpedig azért, mert Dorosz Dávid, a Bíráló bizottság elnöke három nappal ezelőtt, azt írta összegzésképpen, a Kíró Budapest főváros önkormányzata, a szakmai lebonyolító Budapesti építészkamara, valamint a bíráló bizottság tagja javaslata alapján a pályázatot eredményesnek nyilvánítja. Nyilvánítom. A bíráló bizottság értékelése szerint egy kiemelkedő és több magas építészeti minőségű, azonban különböző típusú alkotás érdemel elismerést, ezért a Budapest építészeti nívódíja mellett négy Budapest építészeti nívódíja dicsém. Éret, csak itt kihagyom a zárójelet, adományozását, adományozására tett javaslatot a főpolgármesternek, és a javaslatot a főpolgármester elfogadta. A Nívó részesülő pályázó Budapest építészeti Nívó 2020 emblémáját tartalmazó képzőművészeti kivitelezésű plakettet és elismerő oklevelet, valamint bruttó 1 millió, azaz 1 millió forint pénzjutalmat vehet át a dicséretben részesülő pályázók elismerő oklevélben, és egyenként bruttó 750 ezer forint pénzjutalomban részesülnek. A Budapest építészeti Nívó a bíráló bizottság idén is azon kiemelkedő építészeti megfogalmazása, díjazára, javaslatott, javaslatot, amelyek méltóak a város múltjához meghatározzák a jelenét és követendő válaszokat adnak a jövő kihívásaira. A beérkezett pályaművek mindegyike példa arra, hogy nagy számban jelennek meg Budapesten értékes mintaértéket, mintaértékű építeszi alkotások, amelyek nem csak egy-egy épület életrehívását vagy megújulását szolgálják, hanem formálják azok környezetét és a élet életfokozódó kihívásai között érhetővé teszik Magyarország egyetlen metropoliszát. Ezek az épületek azt is bizonyítják, hogy a tervezők elhivatottan és kiemelkedő minőségben művelik szakmályokat, amivel megfelelnek Budapest építészeti nívódia által magas mércének 2020. november 16-án Budapest, Dorosz Dávid Biráló bizottság elnök. És akkor egy naív budapesti ember azt mondja, hogy hát, tehát a György Evics Benedekkel miért beszél itt a fiala dolog kapcsán. Hát azt nagyon jól tudjuk, hogy hát mindaz, ami a Városligetben megvalósul, hát az Istentől, Isten, tehát az vétek Isten ellen, az maga a szörnyűség, és akkor egyszer csak kiderül. És nem is biztos, hogy majd a mostani beszélgetésünkben minden díjazott alkotásról fogunk beszélni, hiszen itt most elsősorban azon alkotásokról beszélnék, amelyek így dicséretben részesültek, és olyanból, ami a Liget Project-tel összefüggésben van, mindjárt van kettő is, nevezetesen a Millennium háza és az Országos Múzeumi Restárolási és Aktározási Központ, Közép-Európai Művészet Történeti Kutatóintézet. Az egyiket Nagy Csaba, Pólus Károly, Archikon KFT, a másikat pedig Vasáros Zsolt D.R.A. Normer építészeti stúdió, építészfelelős tervező, vagy tervezők ö, ö, neve mellett van ezekről szó. És akkor egyszer csak kiderül, hogy habár a politikai megítélése a városliget projektnek meglehetősen visszás, ez nem akadálya annak, még a főváros esetében sem, hogy olyan díjakat kapjanak ezen projekt keretében megvalósuló épületek, mint amilyen a Millennium Háza, illetőleg az Országos Múzeumi Restorolási és Raktározási Központ, Közép-Európa Művészet Kutatóintézet, és akkor, ahogy azt otthon fialáiknál, annak idején mondták még a szüleim, amíg értek, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni. Igen, ehm, hogyha rögtön ezt a beszélgetést követően ehm, államtitkár úrral fogtok értekezni, Jön a akkor, Jön a akkor, akkor én rábíznám ennek a politikai értelmezését, hogy mire is gondol a költő, akkor, amikor, akkor, amikor az ellenzéki ehm, és kormányzati színezetű építészeti megítélésekről kell véleményt formálni, én hagyemeljem inkább ki a. belső érzésére hagyatkozik, és elfelejti mindazt, ami a politikával kapcsolatos. Vagy esetleg valamiféle objektív száll is bejön ide, de ettől függetlenül az a helyzet, hogy amit azért itt érdemes aláhúzni túl azon, hogy Vasáros Zsolt és nagy Csaba, az Archikon vezetőjét érdemes kiemelni, zárójába jedzem meg, hogy egyébként a. Ennek a budapesti építészeti nívó díjnak az első helyét ugye a vizefogó Igen. lakótelepen lévő óvoda nyerte el 13. kerületben, ami szintén a nagy csaba, az archikon végtelenül tehetséges többszörösen díjazott tervezőjének a kezenyomát viseli. Úgyhogy amiről szerintem itt érdemes néhány mondatot ejteni, az tényleg az a történelmi nagyszerűség, ami most a Covid kapcsán kigaz, ö, jelentkező gazdasági válság kapcsán egyre jobban érződik, hogy itt valóban volt egy történelmi időszak, amikor a 2008-tól mondjuk 2013-14-ig húzódó pénzügyi finanszírozási válság már engedett a szorításából, és 2019 ö, után 2020-ban már bejelentkezett a Covid, és ennek a gazdasági szorítása, Érződik most már az építészeten, tehát a kettő között jó indulattal is van 6-7 olyan év, amikor konjunktúra van, amikor nagyszerű dolgokat lehet létrehozni, amikor Budapest történetében szinte először nemzetközi tervpályázatokat lehet lefolytatni, és persze mindig szívesen emlegetem, én is fujimoto vagy a Néprázi Múzeum nemzetközi tervpályázatot, ugye a Szenet, de azért ne felejtsük el, hogy a, a liget környékén tényleg, Szinte az összes, és nem akarok senkit se bántani, de releváns magyarországi nagy kapacitással és nagy kvalitással rendelkező iroda lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa azt az egyediséget, amit ők igazából képviselnek. Mert azért valljuk be egy lakóépületen, egy irodán vagy egy kereskedelmi egységem, nem lebecsülve, hiszen ebbe is különböző építészeti minőségek jelennek meg az elmúlt években, sokkal nehezebb egyedit alkotni. Egy ikonikus középület, aminek eleve az a célja, hogy valami emblematikus legyen a városon belül építészetileg is, túl azon, hogy milyen tartalom kerül bele, ez egy, ez egy egyszerű és megismételtetlen történelmi lehetőség, és ennek azt hiszem, nekem ez kifejezetten jól esik, hogy a, az eredménye az, ami beérik, a nemzetközi díjak és dicséretek, amik elsősorban a tervasztalon létező épületekre kerülnek kiosztásra különböző e, fórumokon, után végre egy hazai elismerés, rögtön kettő, mindez egy e, a kormánytól eltérő színezetű fővárostól, és mindez két magyar tervező munkáját dicséri, szerintem ez nagyszerű, a Liget projektnek az egyik legfontosabb célkitűzése ez volt. Beszéljünk arról, hogy ezt, ezt, ezeket a dicséreteket, tehát itt, itt, itt az emberek neveztek, vagy ezt milyen módon történik ennek a díjnak az odaítélése, illetve a dicséreteké? Ugye nevezni kell ezekre természetesen, az építész, vagy a beruházó, vagy a fejlesztő, az, aki nevez ezekre a, ezekre a díjakra. A Budapesti Építészeti díj azért egy, hosszú ö, történelmi hagyományjal bíró díj, és a, a zsűri az valóban komolyan veszi a munkáját, tehát ö, itt is az omrk nál is, és a Milleniumházánál is kint voltak, Dorosz Dávid is kint volt, Bardóci Sándor is kint volt, tehát szúrós tekintettel nézték az épületeket, ö, vették észre annak az előnyeit, a hátrányait, a szépségeit, az értékeit, és ez alapján döntöttek, tehát, hogy itt nem katalógusok alapján kiválogatták az elmúlt évek legszebb épületeit, hanem ha tényleg egy komoly folyamat volt. Itt laudálták a pályázatokat. Sajnos nem lehetett személyesen a pandémiás helyzet miatt megtartani a díjkiosztót, pedig ez mindig egy ilyen felemelő dolog, amikor méltatják az építészt, hiszen itt azért elsősorban az építész széldicséret hanem ez egy online formába történt, de ettől függetlenül a lényeg, hogy ezek az épületek elkészültek, ezek magas minőségbe készültek el, és szerintem ennek a megítélésében ezek szerint kisebb a vita a projektet ellenzők és támogatók között, mint amiről mi itt a műsorban is sokszor beszélni szoktunk. Nevezette bármivel mással a Városlegezziértő? Nem, hiszen itt jogerős vételi engedéllyel rendelkező épületekkel lehetett nevezni, Úgyhogy erre a pályázatra nem tudtunk még akár a zeneházával, a néprajzi múzeummal, a parkkal, vagy a ö, többi fejlesztéssel elindulni, hiszen mondjuk a komáromi erőd is kivilesik a területi hatáján. Menjünk-e tovább? Mármint a tekintetben, hogy ugye, ha már erről a két épületről volt szó, akkor beszélgessünk-e a Szépművészeti Múzeumról, illetőleg a Magyar Zeneházáról, amelyek szintén e, építészeti díjakat kaptak? Szerintem felsorolási jellegel mindenképpen érdemes beszélni erről, mert mindig egyfelől felemelő, másfelől pedig azt hiszem, hogy mindig van, aki számára újdonságot jelent, hogy... Mert ugye azért te mégis egy ingatlanfejlesztő volnál. Mi a te pontos megnevezésed? Még a, a beraklak belek, valami olyan kresszlibe, ami nem te vagy. Tehát mielőtt, hát... mielőtt ezzel foglalkoztat? Tehát miatt Városliget lett volna? Akkor is ingatlanokkal foglalkoztat? fejlesztéssel foglalkoztam, igen. igen, igen, igen, Bár... előtt, igen. Szóval, hogy... Budapestnek az elmúlt időben ikonikus épülete, hát most el kéne gondolkodnom, hogy mit, ugye van ez az egerátféle féle biztosítóház, de azt én nem tartom annak. Én egyetlen egy épületet gondolnék annak, azt viszont teljesen elrontotta a hétköznap, mert nem tudtak vele mit kezdeni, meg hát nehéz elfeledkezni arról, hogy átadása után csak ott nem ázott be, ahol nem volt felülete, az pedig ugye a bálna volt. É, és hogy az ember, amikor külföldön jár, tehát e, például, csak nem érdemes példáulni, tehát az ember legyen hazafi, örüljön annak, hogy itthon mi van, de itthon ne az országház, vagy a mátyás templom, vagy olyan épületek jössanak csupán az eszébe, amelyeket előző századokban hoztak létre, hanem amelyek most jönnek létre, és ezek az egyébként sokat vitatott és még igényben nem vett épületek, mint amilyen például ugye, a restaurálási és raktározási központ, vagy amilyen, mert ugye a szépművészeti múzeumról nem lehet mondani, meg hát az ugye egyébként épületet, a maga az épülete az ugye nem egy mostan épület, nem amilyen lesz majd a Magyar Zeneháza, vagy mint amilyen lesz majd a Néprajzi Múzeum, tehát, hogy arról már most lehúzzák ugye a keresztvizet, miközben ki tudja, hogy nem lesz nekem majd ikonikus épületei ennek a fővárosnak, amihez persze nem csak az kell, hogy jól nézzenek ki, hanem hogy funkcionalitásokat tekintve használhatóak is legyenek, amiből ebben az országban hát olyan nagyon sok sajnos nincsen. Fontos kérdés, amiről beszélsz. Tehát ez egy erősen gondolkodtató feladat, azt hiszem, hogy mindenki számára, hiszen Budapest városának van egy nagyon jellegzetes karaktere, amit alapvetően azért a belváros szerkezete, a Dunapart, a Dunakorzó, a vár alapvetően meghatároz. Az első és legfontosabb, amit mondanék ennek kapcsán, az az, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a 90-es évek vadkapitalizmusa bár kisebb sebeket ejtett a város szerkezetén, de azért maradandó tájsebet nem hagyott maga után. Nem minden város, főleg itt az egykori szocialista blokk nagyobb városaiban, nem minden város ennyire szerencsés, hiszen ha belegondolunk, állhatna az Andrássy úton az opera mellett egy vitatható minőségű, a 90-es évek építészeti és ízlésbeli színvonalán épült toronyház, szabdalhatná a szecessziós palotákat bárhol máshol. Egy a, a Pólus centerhez, Dunaplázához hasonló kereskedelmi központ, most ezzel nem leértékelni vagy felértékelni szeretném, de azt azért mindannyian látjuk, hogy amit mondjuk a 90-es évek végén elképesztő modernnek véltünk, az mostanra lehet, hogy elértéktelen. ugye sok vita zajlik erről építész és körökben, is, hogy a most oly népszerű lakóparkokra vajon fogunk-e aként tekinteni mondjuk 10-20-30 év múlva, mint most tekintünk a gazdag réti lakótelepre tekintünk, az örmezőre e, tekintünk, a ha van amiről ne felejtsük el, hogy Magyarország e, történetének legnagyobb lakásfejlesztési programja volt, és e, ugye e, barakkok, telepek és egészen e, alacsony minőségű vidéki életformák szűntek meg, hogy ezek a lakótelepek létrejöttek, tehát hogy azért ebben van egy folyamatos változás, egy folyamatos pulzálás, tehát ikonikusat alkotni az nem egyenlő azzal, hogy nagyot építeni, vagy sok pénzt rákölteni, hanem ennél egy sokkal szofisztikáltabb kategória. Az én szememben is van egy csomó épület, amely jelentős avuláson ment keresztül az elmúlt években, és vannak olyan épületek, amelyek úgy érzem, hogy akár azon belül is, de tartják a kor színvonalát, és most 2020-ban is megfelelőnek tekinthetők, de valóban így van, ahogy mondod. Nagy bátorság kell hozzá, és azt hiszem, hogy nagyon erős központi akarat is kell hozzá, hiszen ezek az épületek a legritkább esetben valósulnak meg magánfejlesztés formájában. Ezek a, a legtöbbször valamilyen közberuházás formájában jönnek létre. Múzeumok legalábbis ebben a térségben mindenképpen, múzeumok vagy minisztériumok, országház, tehát hogy ezen a fronton. És ebben szerintem a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zeneháza tényleg járó, hiszen egy nagyon bátor megfogalmazása azoknak az épületeknek, azoknak a funkcióknak, amire ők tulajdonképpen létrejönnek. És ezt azt hiszem, hogy a nemzetközi környezet is értékeli akkor, amikor gyakorlatilag mindegy, hogy milyen díjra nevezünk be, majdnem mindig a, az elsők között értékeli a zsűri ezeket az épületeket. Csak közben élek azzal a lehetőséggel, hogy tudok filmeket is mutatni, úgyhogy az előbb az épített, a, a Múzeum és Restárolási Raktározási Központot, a kapcsolatos filmet mutattam be, ami a Budapest portálon látható. Azt kérdezem tőled, hogy amire joggal lehettek büszkék nevezetesen ezek az elismerések beleértve, ez a nívó díj, illetve dicséret, mert ugye a fődíjat nem a város Zért épületei kapták, vagy azok közül valamelyik ez valahol megjelente a sajtóban, vagy ez fennen hangoztatta-e a Városliges ZRT különös tekintettel arra, hogy ilyen elismerésre különös tekintettel a fővárostól, ennek a politikai jellegére nem utalnék, inkább arra utalok, hogy a, a, a vitatott jelleg maradjunk ebben, tehát hogy, hogy ezt vajon valamilyen módon megörökítette-e a Városliges ZRT? A közösségi felületeinken beszámoltunk erről, de hogyha arra kérdezel, nem tartottunk sajtótájékoztatót, és nem adtunk ki közleményt arra vonatkozóan, hogy ez e, díjazott lett az Országos Múzeumi raktározási és restaurálási Központ. Lehet, hogy kellett volna, hogy a szélesebb közönséghez is eljusson, de én úgy látom, hogy azért a főváros szervezésében is a lehetőségekhez képest mindenképpen nagy hírverést csaptak a díj körül. Azt kérdezem tőled, hogy a jutalom vagy díj az ebben az esetben kit illet? Azt, aki a munkát is elvégezte, természetesen a tervezőt. Tehát itt azért alapvetően, bár természetesen beruházóként, a Városliget, ZRT projekt szponzorként, a magyar kormány is ott áll a történet mögött, de a díj az itt elsősorban Vasáros Zsoltnak szól, az OMRK tekintetében, és Nagy Csabának és az arhikonnak szól a Millennium háza tekintetében. Gratulálok, és gratulálok. Végre egy olyan beszélgetés, amiben senkinek nem kell magyarázkodni. <gül> <gül> Szerintem sok ilyen beszélgetés lesz egyébként, tehát pont tegnap, amikor kint a sportpályákat és a játszóteret mutattam egy embernek, aki még nem járt kint, ugyanez az élményem támadt, hogy ez, ez nem egy Jó, De most nem akarom ide behozni, amit olvastam talán a ligetvédőknél, hogy ezek a területek, amiről éppen most beszél, este nyolc után is miért vannak kivilágítva, legyen ez egy olyan beszélgetés, ami megmarad így, és egyéb témákban belétve ezt is, amit megemlítettem, erre térjünk ki a jövő héten. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én köszönöm! Györgyvis Benedeket hallották a Városliget ZRT pezirgazgatóját, a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. életben nem vezetnék olyan műsort, amiben nem szólhatna zene. Ezt megmondom neked őszintén. Ennek központi jelentősége van. Szilágyi Jánostól megtanultam, hogy egy rádioműsor, belejött, hogy ez tévéműsor, is három dologból áll, szövegből, zenéből és csöndből, és én mind a hárommal élhetek, és nagyon, nagyon jó, hogy élhetek. M melyiket várom, várom tőlem ez a kérdés? Uh, nem, csak az omega kapcsán mondom, hogy ezt utolsó 40 másodpercet nem tekertem le Uh, György Benedekkel beszéltem előtted, és mondta, hogy ő átengedi neked a politikai vonzatot, ha egyáltalán élni akarsz vele, hiszen uh, említettem Dorosz Dávidnak a méltatását, a Budapest Főváros Önkormányzat, a Budapesti Építészeti Nívódíjjal kapcsolatban, amelyet ugye a vizafogó óvoda nyert, de négy Budapest Építészeti nívódi dicséret is született, Uh, és te, aki ezt most éppen nem látod, mert nem vagy itt, uh, ugye a, a MOME képe van most éppen a monitoron, és ezt látják a nézők, ugye két, uh, és most a filmet is elindítom, uh, két uh, épülettel is, érintve vagy, az egyik ugye a MOME Campus és Kreatív Innovációs fejlesztése, a másik pedig a Puskás Stadion. Gratulál! Hát nagyon, szerettem, nagyon szépen köszönöm a jutalmunk, hogy tehettük, szoktam mondani, ilyen vagyok hálás ezekért a lehetőségét, gyönyörű munka volt, nagyon szerettem a MOME campus ugye a Magyar Design Egyetem új kampuszát építhettük fel a MOME közösségével közösen, azt szoktam erről mondani, hogy bár csak minden munkánál ilyen körülmények adathatnának meg. Volt rá idő, nem kellett rohanni lóhalálában, nem volt egy nagyon feszítő, mozdíthatatlan határidő. Volt egy nagyon jó csapatmunka, tehát a MOME, ez a MOME javaslata volt, a MOME dolgozta ki a kampus koncepcióját, és a kormány mellé állt a, a MOME közössége ötletének, együtt dolgoztuk ki, rendes, Alaposan lefolytatott, nyílt építészpályázat volt, egy nagyon izgalmas zsűrizés, ezek intellektuálisan is mindig nagyon izgalmas napok, amikor zsűrizök a legkülönbözőbb építészeti munkákat. Volt idő megtervezni, volt idő fölépíteni, és azt hiszem, hogy a hallgatók örömmel vették birtokba, és tényleg szép lett ott Zugligetben. Az egy külön öröm, hogy egy zárt terület volt ez korábban, és úgy valósítottuk meg az új kampuszt, hogy egy 15 ezer négyzetméteres közpark is létesült, amit szabadon használhatnak a budapestiek bárki, aki arra járott nekik. úgyhogy nagyon szerettük a Puskás Arena meg egy éves, és hát azt hiszem, hogy a tegnapi nap után, meg a múlt hét után talán különösen is örülünk neki, és sajnáljuk, egyik szemünk sír a másik nevet, hogy nem lehettünk ott az Izland elleni meccsen, vagy tegnap, amikor senki nem fogadott volna erre, a törököket, a szerbeket, meg az oroszokat magunk mögé utasítva, ugye a magyar válogatott megnyerte a csoportját a Nemzetek Ligájában. Szép volt, amikor egy évre házal nyithattuk meg az arénát. És hogy remélem, hogy mire az Európa bajnoki mérkőzések eljönnek addigra, ez a fránya vírus elmegy az anyjába, és magam is elmehetek megnézni, mert ugye én az Uruguay elleni mérkőzést láthattam, ahol elég el nem mitérhető módon kiestünk, de az Ver, Európa... Vereséget szemmettünk, ugye az egy Igen. barátságos nagyfogó. Nem estünk ki, de kikaptuk. Igen, azt mondtam, hogy kiestünk. Igen. az abból adódik hogy másféle, másra, figyel, másra figyelek nem más, más, másra tehát a, a fejemben 500 dolog van nem akarok zavarni nem ez, amikor egy iportalaj vagy egy beszélgetőtárs zavar, az, az roppant kínos lenne. Nem, hát ugye ma megint az van, hogy ugye felkeltem negyed, kor és mikor elhagytam fél hétkor otthonomat, hogy ide beérjek, akkor szembesültem azzal, hogy 543 téma lesz, amiből ha hosszabban kitárgyaljuk őket, gyakorlatilag kettőt érdemes beemelni, és abból az egyik már megtörtént, ugye ez az építészeti nívodi. A másik pedig hát nyilvánvaló, hogy az a portcális, Portfólió felmérés, mert 500 dolog van még, tehát Sok. a jövő, a a jövő keddi. beszélgetésünkhez már nem is kéne felkészülni, mert itt van az összes háttéranyag, ami egy következő beszélgetés idejét is kitölti. De ezerfős reprezentatív kutatást készítettet a Portfólió Budapest fejlesztéséről, amelyből az derült ki, és akkor mondja. Az, ahogy a portfólió ilyet csinált, amire, eh, tud, amire tudtommal eh, ezt megelőzően nem került sor, annak az okát te tudod, tehát abban adott esetben a Budapest Fejlesztési Központ, vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy bárki volt felbújtó a szó idézvéles értelmében? Én nem tudok arra, hogy itt fölbújtó lett volna, de egy minden Budapest kutatást meg nézni, az fontos, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy tudjuk, mit gondolnak az emberek. Mert, Ugye ez egy első eztünk, készített, a portfólió első izben tesz közéfelmérést a fővárosok életét leginkább meghatározó kérdésekről. Ennek érdekében 2018 és 65 év közötti fővárosi véleményét kérték ki 2020. novemberében online módon. És akkor mehetünk? Persze. Első pont, melyek a legfőbb fejlesztendő területek. Kérem állítson fel egy fontossági sorrendet a következő fejlesztési területek között itt 10 terület volt, és ebben nyert a kórházépítés és a kórház felújítás, és utolsó volt a sport és szabadidős létesítmények. A gettő között pedig a tömegközlekedés fejlesztés, a lakásfejlesztés, minőségi zöldfületek, út és ídépítés, belváros felújítás a dunai rakpartok, kerékpárutak, kulturális intézmények szerepeltek. Mit tegyek? kommentár Hát, ugye teljesen érthető és szerintem fontos meghallanunk, amit mondanak a, a, a budapestiek. Ugye én ismerem az egész kutatást, és még a, a nagyon részletesen a közlekedési kérdésekben ment rá, és nagyon tanulságos megállapításokat tehát Teljesen világos, hogy folytatnunk kell azt az egészséges Budapest programot, aminek a keretében ugye nincs egy éve, hogy megállapodtunk a főpolgármesterrel, hogy a kormány, 50 milliárd forintot... Jó, de ha, ha azt összem, amit te mondasz, hogy kvadrálnak egymáshoz, amit a nép szeretne, és amit egyébként... Mondhatnám, hogy a politika, de ezügyben inkább azt mondom, hogy a szakma ad. Ugye, a szak, ugye lehet erre nyugodtan azt mondani, ezt én mondhatom a nép helyett, amikor nem vagyok rá feljogosítva, hogy van egy sor dolog, ami nem kívánságműsor De az, hogy végül is mennyire fedi le az, amit a kormányzat, vagy te ahhoz képest, amit egyébként preferál a nép, erről mi a véleményed? Ez mennyire tanulságos, vagy mennyire lényegtelen? Szerintem nagyon tanulságos, nagyon fontos, és itt az a helyzet, hogy a, természetesen az embereké az elsőbbség, Tehát nekünk azt kell tennünk, ami segíti, kiszolgálja az emberek életét. Azt is szoktam mondani a városi munkára, hogy az emberek hétköznapi életét. Tehát amikor Budapestet fejlesztjük, akkor nekünk roppant gyakorlatias Hétköznapi megoldásokat kell találnunk. Az élet javarészben hétköznapokból áll, az ünnepeken is a hétköznapok örömeik meg emlékezünk, tehát az ünnepeink is valójában korábbi hétköznapokról szólnak, a, a, a, úgyhogy nekünk közlekedéssel, egészségügyjel, zöld területek bővítésével ezzel kell leginkább foglalkozunk. Én régóta mondom azt, hogy a, a budapesti városfejlesztésben a három legfontosabb kérdés, az a legfontosabb kérdés a tömegközlekedés fejlesztése, az otthonteremtés és a minőségi zöld területek bővítése. Teljesen érthetően, hogy én fejemben nem elsősorban városfejlesztési kérdést ezek elé helyeztek a budapestiek, és igazuk van ebben, tehát a kórházi egészségügyi infrastruktúrát folyamatosan fejlesztik. Okay, Aki akarod-e kommentálni, hogy utolsó lett a sport és szabadidős létesítmények, hiszen általában emiatt szoktál csesztetve lenni? Nem, nem akarom kommentálni. Illetve ha kéred, akkor szívesen kommentálom. Teljesen érthető, ugye itt nyilván azzal is azzal a tudással válaszoltak a budapestiek a kérdés. erre a kérdésre, hogy ott sok minden történt azon a területen is, egyébként nagyon sok történt mondjuk közlekedés fejlesztésben is az elmúlt években, és hogy ott kevesebb a teendő. magyar, hogy ez nem te feltétlen tenni. kritika, hanem az, amit te mondasz, hogy már annyi minden történt, hogy ezért azon a területen nincs teendő. Nézd, de a, akkor beszéljünk őszintén. Tehát a, a puskás... Ugye konkrét fejlesztéseket is értékeltek. A legrosszabbul értékelt az a nagykerúti bicikliságos ügynett ebben a felmérésben, de a Puskás Aréna is egy közepes értékelést kapott a Budapestiektől. Az is igaz, hogy, hogy ezt még a, az izlandi diadal előtt, meg a tegnapi csoportgyőzelem előtt, tehát azt gondolom, ha maguk kérdeznénk meg a Budapestieket, könnyen lehet, hogy már négyesre is értékelnék a Puskás de én erre mindig azt szoktam mondani, hogy valaki menjen el a könyvtárba nézze meg, hogy az operaház vagy a parlament építésénél micsoda viták voltak itt az írott sajtóban. Hát a kutya füle ahhoz képest, amit mi itt megtapasztalunk, és azóta a legszeretettebb épületeink között vannak. Én biztos vagyok benne, hogy a puskás arénára egyre többen lesznek büszkék, és, és eljutunk oda, hogy már mindenki azt fogja mondani, vagy nagyon sokan, hogy hiányozna Budapestről, ha nem lenne. Ugye mi abban szoktunk megegyezni, hogy a mi beszélgetésünk lefedi a műsor idejét, tehát kereken 10 percünk van, és ezt a 10 percet ezt töltsük akkor a kettes témakörrel. Melyik fejlesztés mennyire fontos lehet? Persze, persze. E az, hogy milyen lehetőségeket ajánl a portfólió, azok a legfontosabb lehetőségek? Ez a hét? ajánlottál volna te bármi mást e fölött. Ugye csak sorolom, a, a negyven, nem, mondom neked, nem mondom neked, a 44 éves átlag életkorú hévjármű park lecsedélése, fonódó új lakóingatlanok, zöld lakóperkok létesítése, új építésű lakásvárlás esetén a vételre jelentős csökkenése azáltal, hogy a lakásvásárlás áfája 25-ről 5%-ra csökken, a belvárosi rapartok fejlesztése, autósforgalom kiszorítása a belvárosból, az autózás korlátozása a Hungária külúton több kerékpárút létesítése, akár az autós sávok elvételével és lezárásával is. Most tehet kérdés Fülyes Balázs, nem azt kérdezem tőled, hogy mit, hogy tetszik neked ez a sorrend, hanem hogy te egyébként ajánlottál volna más szempontot is hát, ezen a hét, ezen a heten felül. Most azon gondolkozom, hogy itt konkrét fejlesztéseket neveztek meg, és kérték, hogy ezeknek a fontosságát osztályozzák a budapestiek. és azon gondolkozom, hogy kimaradt te bármi ami, ami, eh, ami most eh, a napirenden van, és amivel foglalkozik akár a városvezetés, akár a kormány. Talán egyet vitjesztettem volna hozzá, de még az is lehet, hogy eh, nem. A, lehet, hogy ez a galvani híd külső. De körülti elemek építése. Ha nagyon akarnám, ez az egyetlen, de egyébként ez egy jó lista, tehát er, ezek most a feladatok, ezek vannak napi renden, ezeknek a tervezése és a megvalósítása e, folyik, és jól látható, hogy a közösségi közlekedés mindent visz, tehát a tömegközlekedés fejlesztése, ugye a hívjármi park lecserélése, a fonódó villamos e, dél irányában való fejlesztése, folytatása, ezek a 80% feletti értékelésűek, és tanulság is az is, hogy a az autós forgalom rovására autós sávok elvétele és így kerékpáros sávok biztosítása, az pedig 60% elutasítja, tehát ez egy érdekes sokat mondó liste. Vajon mi a hat az első helyezet első helyezése mögött? Hát az, hogy egy valós igény a hívek Ugye, ez Ugye, azzal is összefüggésben kell, hogy legyen, hogy ott konkrét elégedetlenségnek kell megjelennie egy nagy valószínűséggel, csak feltételezésem szerint a reprezentativitásból adódóan is, hogy ezt választják, mert én például, aki de csak nagyon röviden, aki ugye viszonylag ritkán közlekedik ezekkel a viszonylatokkal, valószínűleg önmagából ebből adódóan se helyeztem volna az első helyre, ezért is kérdezem tőle, hogy vajon emögött az első hely mögött túlmenően azon, hogy akik használják elégedetlenek vele, egy általános ismeret is van, mely szerint nem jó, hogyha 44 éves átlag életkorral rendelkezik a járműparkja. Biztos benne van az, hogy erről viszonylag mi is beszéltünk róla nem is egyszer, hogy ma a, a kommunikációban, sajtóban elég sok szó esett, hiszen nekiláttunk a, a munkának Ugye itt Két munka indult meg, egyrészt kiírtuk azt a, a másfél év csoport, kiírta azt a járműtendert, amiben a Szentenderei és a Csepeli-Ráckövei hív vonalakon egy teljes járműcserét bonyolít le, és vadon a a korszerű. Most már azt is látjuk, hogy nyugati gyártású, mert az Alston meg a Stadler jelentkezett tenderre új klassz járművek jönnek majd, és ez kapott fényt, kapott vízhangot a médiában, te biztos, hogy van egy tudatosság, vagy egy ismertsége a kérdésnek, és azért vannak, akik nem járnak hévvel, de azért naponta azt se felejtsük el, hogy a kényelmesen rossz állapotában utaznak rajta másfél millióan a híveken, és 57 hetente bocsánat, hogy az lenne a jó, hogyha ha fölújított korszerű kényelmes állapotukban utaznának rajta két-két és fél millióan, tehát egy nagyon lényeges közlekedési eszköz Budapest életében, a legidősebb hívjármű az 55 éves, múzeumban és nem a sínekem lenne a, a, a, a helye, és ugye ez is rávilágít arra Pontos dologra, hogy Budapest nem csak a belvárosból áll, tehát a külső kerület, minden polgára, minden kerülete, minden város része egyenrangú, és a külső kerületekben élőket is megiveti a jó közlekedés. Nem akarom hosszúra nyújtani, Budapesten már, lehet, hogy így is megtettem elnézést, Budapest közlekedésének valójában minden nehézsége visszavezethető arra a tényre, hogy teljesen érthetően a város lakosságának közel a duplája, vagy még egyszer annyian, mint a városban laknak, naponta bejönnek békeidőben Ahova dolgozni, vásárolni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni, a külső kerületekből és az agglomerációból, a belső területekre, és egymillióan jönnek autóval, mert akkor is bejönnek, ha nem a belvárosban abban a dolguk, de ma még nem tudják elkerülni a belvárost, mert a közvetlen külső kapcsolatok hiányosak, illetve nem elég vonzó a tömegközlekedés, a közösségi de, közlekedés. Na ezen kell dolgozni. Ilyenkor derül ki, hogy mennyire rövid a rendelkezésre álló idő, erre vissza Nem, még. Nem nem, neked semmilyen, semmilyen exkluzáladásra nincs okod, mert vissza fogunk erre térni a jövő héten az autós forgalomra, a kerékpárútra, hiszen ezek megítérés az elmúlt időben központi téma volt, Uh, ugyanakkor egy dolgot nem szeretnék kihagyni a mai beszélgetésből, ből. nevezetesen az együttműködés támogatása uh, támogatja szint az össze, az együttműködés támogatja szinte az összes Budapest, és ezzel kapcsolatban azt mondja a portfólió, a főpolgármesternek és a kormánynak együtt kell működni, akkor is, ha politikai vitáik vannak, ezt mondja 95,7% hát ez egészen elképesztő, és párbeszédet kell folytatniuk egymással, akkor is, ha más pártok támogatják őket mondja ezt 94,9 százalék. Százból csak 19 megkérdezett, támogatja azt, hogy a főváros a koronavírus gazdasági következményei miatt az eladósodás, de ez már egy más, ez most nem ide tartozik. A hitel a felvételet assz, és az adó ez nem támogatják, is nagyon. Ez, ez a jövő hétenet. És ugye még egy olyat is mondtak, hogy hogy az a dolga a vezetőknek, hogy megoldásokat találjanak és nekifogásokat keressenek Egyetlen egy mondat, én megmondom őszintén, megerősítését láttam annak, amit úgy szoktam összefoglalni, hogy Budapest nem csatatér, nem siránkozni, panaszkodni kell, együtt kell működni, különböző hátterű feleknek is, és megoldásokat kell találnunk a budapestiek érdekében. De vajon, hogyha ezt ilyen sokan látják így, akkor az ő óhajuk, az minek a függvénye, hogy beteljesül-e egyszer vagy sem? Hát, hogy meghallják-e a mi kormányzatban, önkormányzatban meghallják-e a budapestiek e, e, szavát, illetve vannak ezzel eltérő politikai kalkulációk, ha jól értem, a műsoridó vége felé Ne Nem, még van, még van két percünk. Tehát. Utána is van csak már is tévés, de ebben ebbe a képpezben az is. Én, igen? Én, én, én látok és nem mondom, hogy ennek örülök, de tudomásul veszem kirelemel és nagyon igyekszem hozzáni, hogy látok olyan politikai kalkulációkat a városháza környékén, hogy a minél rosszabb, annál jobb és a kormányt úgy lehet lejáratni, ha mindenügyben vikát, konfliktust, indulatokat generálunk. Ez nem segíti a közös munkát, szerintem nekünk nem szabad erre fölülni. Vajon mi lett annak az oka, hogy 100 csak 19 megkérdezett támogatta az, hogy a főváros a koronavírus gazdasági következménye miatt az eladósodás kockázatával járó nagy összegű hitelt vegyen föl, ami a teszévednek kedves válasz, Karácsony Gergely pedig valószínű szomorú emiatt. Hát mert az emberek józanok, bölcsek, okosak, és vannak tapasztalatuk De láttad egyébként a kérdéseket? Hát a portfólió cikkét olvastam. Értem, értem, az itt van előttem is, de a kérdéseket láttad-e, hogy hogyan tették fel a kérdéseket, ami alapján a válaszok születtek? Nem, a kérdőjüvet nem láttam, azt láttam azt a felvételben. De te is tudod, hogy annak nagy jelentősége van, hogy végül is milyen kérdésre adott válaszok alapján jön össze a Én úgy értettem, megmondom szintén ezt a szaklabban olvasott kutatást, hogy, hogy ezeket a kérdéseket tették föl. A, a, a, tehát az emberek azt tudják, hogy a hitel az egy nem jó dolog. Azt, a, azt magánemberként is kényszerből veszünk föl, mert utána adósság, kamat, és azt még emlékeznek a budapestiek arra is, hogy tíz évvel ezelőtt a, a kormánynak, tehát a magyar adófizetőknek, neked, nekem, mindannyiunknak, 375 milliárd forint adósságot kellett Budapestől átvállalni, Budapest önkormányzata és a kerületi önkormányzatok helyett kifizetni, mert 2010 előtt így eladósították Budapestet, azt a pénzt nem lehetett másra fordítani. Tehát az a baj, hogy a hitelfelvétel az aztán később visszafizetéssel, kamatfizetéssel jár, ami mindig valahonnan elvonja a pénzt. Ezért tettük mi azt a javaslatot Karácsony Gergelynek, hogy adóemelés és eladósítás hitelfelvétel nélkül fejlesztjük a várost, és a kormány inkább magára vállal 60 milliárdnyi jelentős budapesti városfejlesztést, de ne vegyen föl az önkormányzat. Itelt, és ne emeljen adót Budapesten. Ugye ez azért is bírt jelentőséggel, mert, hogy olvastam, a portfólió nem vett igénybe közöleménykutató céget, tehát olyan, mintha saját maga végezte volna ezt el, miközben korábban mi ilyet nem csinált. Innen folytatjuk. Ne? Hát, nem, nem, hát egy NRC nevezetű, azt olvasom mint egy NRC Máj, nevezető... akkor... Piacskutató piackutató céget meg. Ezzel. Várj, egy pillanatot, megnézem. Na igen. egy pillanat, itt is van, is van, igen. A felmérés elkészítéshez megbíztuk az NRCKFT-t. Igen, igen. Hazánk első online piackutatással rá szagolatos cégét, és a célunk azon. Hogy Úgy látom, meg... hogy ez egy profi munka. Igen, igen, igen. Tévedtem elnézést. Igen. Ebben, ebben. mindannyiunk Igen, igen, igen. <gül> kell nekem fontoskodni. Uh, én is csak ne itt leplezlek, kérlek, biztos, hogy <gül> magamat lepleztem lesz, elfelejtettem aláhúzni. Köszönöm a rendelkezésre állást, és akkor a jövő héten a szokott kedden folytatjuk. Én is köszönöm, itt leszek. Köszönöm Szerus. szépen. Jó kívánok mindenkinek. Külés balást hallott. Kedves, ha tanítanék, akkor azt tudnám mondani, hogy amikor az ember elégedetten dől hátra, mert végül is mindent jól csinált, akkor kérdez valamit, ugye, valami meggyőződéssel, hogy ő már nem veszthet, ebből kiderül, hogy hülyeséget kérdez. De az abban megfogalmazott állítás nem igaz. Kell nekem fontoskodni. Újabb támogatott tartalmú beszélgetés következik. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet? A Kovács Gábor, Dínes. Azt kérdezem, még mielőtt rátérnénk itt a kínai osztályra, a kínai osztály idézőjelben, hogy ugye már március után áldatlan volt sokak számára, így a cirkusztosok számára is, mint az, ami a koronavírus járványjal együtt járt, különös tekintettel, hogy érdemben befolyásolta az életüket, beleértve, hogy nem utazhattak, beleértve, hogy hol voltak előadások, hol nem, hol volt online műsor, hol nem, miközben ezért a cirkusztosok alapvetően nem online térben produkálták magukat, és a produkálták magukat itt idézőjelben szerepel árulj el nekem, hogy ezt az abnormitást, amelyet egyébként mindenki különböző módon megél, vagy legalábbis az emberek zöme megéri. Mit lát, hogy az, a, az ön környezete, az ön cirkuszi környezete adott esetben ön hogy viszonyul hozzá? Hát mindannyiunkat nagyon erősen érint ez a bizonytalanság és az a kiszámíthatatlanság, hogy mikor kezdődhet el az érdemi munka, értem ez alatt azt, amikor Közönség elé mehetnek a produkciók, és visszaállhat az a rend, ami a cirkuszi körforgásban tapasztalható. Ez az utazó cirkuszokat, vagy a fővárosi nagy cirkuszt éppen úgy érinti, mint ahogy érinti az artista iskolát. Azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy amennyire én érzékelem a szakma, amellett, hogy figyeli az eseményeket, nyilván mindenki megtess mindent azért, hogy egészséges maradjon, hiszen egy artistának akár egy járvány okozta 3 4 hétnyi kihagyás a gyakorlásba, az nagyon hosszú időre visszaveti a teljesítményét, vagy akár magát a produkciót. Hát ha nem hosszabb. Hát ha nem hosszabb. A Így van. Így van. Úgyhogy én azt látom, hogy ez most a tervezés, a készülés, a próba időszaka, tehát amikor a fővárosi nagy cirkusz például áll, mert, vagy állt, mert az előadásait nem tarthatta, nem tudta megtartani, akkor is azok az artisták gyakorolnak nap, mint nap. Ugyanígy az itthon maradt magyar artisták a... Jó, hát, ugye olyan, mint a sportolók, ugye nem, meg se engedhetik maguknak azt, hogy eltunyuljanak. Aztán ott van mellette az a nem elhanyagolható kérdés, hogy gondolom, ahogy a nem artistáknál is embere válogatja, de valószínűleg a cirkuszosok életkorukból adódóan, meg hát nem mindenki nemzetközi sztár, hát az anyagi erőforrásaikat is gondolom, hogy pillanatok alatt felélik akkor, ha egyébként, nincsen a szó hagyományos értelmében előadás. Hogyne, és akkor ez még valóban hozzá kell tennünk a nagyobb cirkuszoknál az állatok tartását, tehát azokat a költségeket, amelyek nem lehet lemondani. nem lehet lemondani. Tehát nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak a cirkuszok, itt különböző állami forrásokat, segítséget adtak például a tavaszi-nyári időszakra, amivel ki tudták húzni, illetve nyáron azért be tudtak indulni, mi magunk a Févalószínűleg Cirkuszban is tudtunk bemutatót tartani június közepén, de hát ez egy válságos időszaként, csak azt tudom mondani, és ezt tudom mondani a növendékeimnek és a, a tanárkollegáknak is, hogy most próbálunk, tervezünk, gondolkozunk, és abból indulunk ki, hogy tavaszra, nyárra már mindazokat a produkciókat meg tudhatjuk mutatni, amellyel most készülünk. Szeptember elején a speciális képzésű Kínába készülő artista osztály tagjai kollégiumba költöztek, amit teljesen új módszertani feladatok, elé állította a Baros Artista Artista Képzőintézet szakgimnáziumot. Itt ugye arról van szó, hogy hihetetlen lelkesedéssel jelentette be Fekete Péter államtitkár, már egy éve is van annak? Januárban. Az... Hát akkor te, jóformán egy éve. Annak, hogy lesz majd arra mód, hogy uh, Kínában tanuljanak uh, artisták, gyerekek uh, egy olyan helyen, ahol olyasmit tudnak elsajátítani, amit sehol máshol, és hát közbeszólt a, a Covid, és nem azóta se utaztak el, ugye már a felvételit megnehezítette, valójában a mostani beszélgetésünk alapvetően arról szól, hogy ezek a gyerekek, ugye életkorukat tekintve gyerekekről van szó, milyen életkörülmények között és hogyan élnek, hányan vannak és hány évesek? Igen, tehát elkezdtünk egy munkát januárban, és ennek az eredményeképpen szeptembertől 12 fővel el tudott indulni annak az osztálynak a képzése, akinek az életkora egyébként vegyes. Tehát hatodikos a legfiatalabb növendék az osztályban, és tizedikes a legidősebb növendék, tehát három-négy évnyikor különbség van a gyerekek között. Ez megnehezíti nyilván a közismereti képzésüket. Az első alapozó fél évnek az a feladata, hogy a külsős, illetve egykori artista, képzőből, tehát egykori artista képzős gyerekeknek a fizikai és főként a mentális egyneműsítését vagy azonos alapra helyezését valósítsuk meg. Hát az életkorok így alakul, és annak az első fél évnek valóban az a feladata, hogy fizikailag, és ahogy mondtam, mert ez döntő akár a kínai képzésben, és mi ezt szeretnénk itthon is megvalósítani, a mentális képességeik hasonlók legyenek, csapatként működjenek, és így tudják a főbügyességi területet... Ugye egy el... interjúre hagyatkozom akkor, amikor kérdezem önt, mert saját fejem alapján nem tudnék feltenni ilyen kérdéseket. Az osztály új oktatási pedagógiai programjában egy különleges alapozó felkészítést hajtanak végre három nagyszerű van. mesternő irányításával. Mennyiben zajlik most minden úgy, hogy abban valamilyen módon benne van a a kínaiaknak az iniciatívája különös tekintettel arra, hogy a képzés már most Kínában lenne, ha egyébként nem lenne covid 19 ezt joggal feltételezem? Így van. Tehát az eredeti terve az volt, hogy szeptemberben utazani. Akkor van valami módszertani útmutató, vagy mivel? Tehát te, távirányítják önöket most, szóval nem valamilyen science fiction értelmében Kínából, vagy ezt hogy képzeljem el? Van-e bármilyen kapcsolódásuk most Kínához? Van kapcsolódásunk. Ennek nyilván az lesz a következő lépésre, hogy ahogy Kínából tudnak jelen helyzetben, tehát a mai napon azt tudom mondani, hogy a jövő év, jövő év elején küldenek kínai mestert. Tehát abból a művészeti iskolából, ahová majd kimennek a növendékeink érkezik mester, és ő fogja közvetlenül irányítani. Dacára annak jó hogy ön azt mondja, hogy abban reménykedik, hogy februárban lesz es, es, esélyük kimenni? Nem. Én azt mondtam, hogy a jövő év elejére ígérik a kínaiak, és arról még a kínaiak nem nyilatkoztak, ezért én nem is tudok róla letenni, hogy februárban kizárt, hogy mi menjünk. A jelenlegi pandémiás helyzet miatt, tehát amit ma látunk, ön is, meg én is, ez kis valószínűséggel bír. ha februárban csak nem... önt idézem, abba baksz, hogy abban reménykedünk februárban, amíg lehet esélyünk kimenni Pekingbe. Abban reménykedtünk, így van, és ebben is reménykedünk, de ahogy most látjuk napról napra az eseményeket, egyre kisebb az esély, ha februárban nem tudunk kimenni, tehát egy keresztfél éves képzést nem tudunk elkezdeni, akkor utána nincs értelme egy-két hónapra kiutazni. Ez egész hány év lett volna? Három éves a képzés, kettő plusz egy éves a képzés, és ezzel nem is szeretnénk változtatni. Tehát azt gondoljuk, hogy ők három évet kint tölthetnek Kínában. Most alapozó időszak van, ahogy mondtam, együttműködünk a... Művészeti Iskolával elkészítettünk egy anyagot az elmúlt két és fél hónap munkájáról, egy nagyon komoly egyórás anyagot az osztályjal. Ezt az anyagot kiküldjük, várjuk a módszertani segítséget, várjuk a véleményt a kínai kollégáktól ezzel kapcsolatban. Ha kimentek volna történelmetlen a történelmetlen kérdés, most valójában hol lennének és kik tanítanának? Pekingben, a Pekingi Művészeti Iskolában, ez egy nagyon komplex és... Egyébként a nyugati világ számára hídként épített, húsz éve működő művészeti iskola, egy egyetemi környezet kollégiummal, étteremmel, belső gyakorló termekkel és minden egyébben. Ahol egyébként ezek, az, ezek a gyerekek, akik innen mentek volna, egy önálló osztályt képeztek volna, Igen. vagy együtt dolgoztak volna más nemzetek gyermekeivel a szószoros Ön egyetemében? Önálló osztályt képeznek és a kínai mesterek mellett két közismereti tanár is kiutazik velük, tehát kvázi osztályfőrökként vigyáznak a gyerekek, tehát segítik a közismereti tanulmányokat. Én joggal feltételezem azt, hogyha ez nem következett be a járvány miatt, azért ez egy alapvető változás. Tehát mindaz, amit itthon meg tudnak csinálni, nem ezt képzelték annak idején. Ha eleve tudták volna... Tehát a kérdés tulajdonképpen akár arra is irányulhat, akkor mit kell nekem itt össze-vissza hogy, hogy miközben senki nem szívesen mondja azt valakinek, hogy hát... Vissza, mert hogy maguk a körülmények nem teszik azt lehetővé, hogy az történjen, amit terveztek. Tehát, hogy vajon ez, ami most van, nem felébe-harmadában valósítja meg azt, vagy talán felébe és harmadában se, amit eredetleg terveztek. Magyarul, hogy lett volna értelm, amivel önök nem éltek, hogy az egészet elhalasszák, mert hogy ami most történik, az nem az, mint amit eredetleg terveztek. Értem a kérdés lényegét. És Eket, ]ok itt ne, ne, tehát, tehát ugye egyszer csak erőt vettem magammal. Néze ezt, azért is van, mert ez egy barátságtalan kérdés. Tehát, barátság, ugye azt abban az értelmében, hogy én az önök erőfeszítéseit egy tízes kárán tízesre értékelem, de ugyanakkor joggal vetődik fel az a kérdés, hogy van-e értelme bármilyen erőfeszítésnek akkor, amikor az, amire ez az egész irányult, az nem jöhetett létre. Én azt gondolom szakmailag és pedagógiailag, hogy egyértelműen igen. Tehát, én nyugtalan lettem volna, hogyha szeptemberben ki tud utazni ez az osztály, és a gyerekek ismerik egymást arcról egy hónapja, és egy felvételén találkoznak, és sokkal nyugodtabb leszek, hogyha azt elmondhatjuk magunkról, hogy egy fél évig vagy egy évig ezeket az egyébként egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő, különböző korosztályhoz tartozó, különböző fejlettségi szinten lévő gyerekeket egy egységes osztályként felkészítve a kínai képzésre, mind arra, ami rájuk ott vár, így engedjük ki. én ettől sokkal, de sokkal nyugodtan vagyok, és így értenem, rá, de vaj vaj vaj vaj önök az így meg rá. tudják -e valós, valósítani mindazt, amit egyébként kint a kínaiak tettek volna, hiszen a dolog éppen erre irányult? Nem, mi megalapozzuk azt, amit ők majd tesznek a gyerekeinkkel, erről szól ez a tanév, erről az alapozásról, és azt gondolom, hogy így könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban fogják tudni befogadni mindazt, amit Pekingben várhat rájuk. Tehát én ezt egy hozzákapcsolódó, megjelöltő... De ha azt kérdezem öntől, Kovács úr, aki ehhez ért velem szemben, hogyha mondjuk kimarad egy év, mert akár egy év is kimaradhat már mi a Kínában létet illeti, ha ezt egybevetjük majd azzal egy év elteltével, hogy az hogyan valósult meg itthon, akkor az nem lesz igazságtalanság? Nem, mert azt gondolom, hogy nem feltétlenül maradt ki egy év. Én Tehát, értem, ha azt mondtam, hogy kijutnak utána, ők még az, nyugodtan értem, három év. Egy év itt és egy év Kínában, azok csereszabatosak? Nem. Az egyik a megalapozója a másiknak. Én azt mondom, hogy hozzá kapcsolódik, kiegészíti. Tehát én abból indulok ki, hogy ez a helyzet, ami előállt, az szolgálhat az előnyű. Én ezt értem, de hadd kérdezek valamit, adabszurdum. Tételezzük fel, Isten ne adja, hogy soha nem fognak kimenni Kínába. Meg lehet azt csinálni itt, amit eredetleg egyébként Kínában szerettek volna? Nyilván azt, amit Pekingben tanítanak, az Budapesten mi nem fogjuk tudni megtanítani, A, viszont ennek az osztálynak is ez egy döntő dolog. Egy speciális képzésre indultál már szeptemberben. Tehát ők ahhoz képest, amit egyébként kaptak volna, az és más. Egyébként, hát? ez teljes mértékben más. Teljes mértékben más, sőt, a bizonyos értelemben az artista képzésünknek egy új útja, és ha ez náluk beválik, akkor feltehetően ebbe az irányba fogjuk irányítani a hajót, és ebbe az irányba megy majd át az a szakmai képzés, amit egyébként, a több mint 200 artista kell végzünk. Tehát nem akarok részletes szakmai kérdésekbe belemenni, de amellett, <gül> hogy <baj> a hügyességet, <gül> hügyességet, levegőt és akrobatikát valamint táncot tanulnak, és mondjuk a szakosodásuk, az úgynevezett szakosodásuk, tehát a zsánerszámek felé történő lépésük sűrűbb lesz, illetve későbbre tolódik, ez, ez egy nagyon komoly pedagógiai kísérlet, vagy fejlesztés, ami részünkről. Az az interjú, ami kiindulási pontul szolgál a beszélgetéséhez, abban megszólal az osztályfőnök is Molnár Erik, aki elmondja, hogy a kollégiumokban megszokott egységes házi rendet alakította ki, aztán tovább nem olvasnám, elmondja a napi rendet, tehát hogy mi, hogyan élnek ezek a gyermekek, illetve ami itt nem szerepel, viszont én kérdezem, hogy ez ugye kvázi egy ilyen kollégium, vagy nem is kollégium, ez egy bentlakásos iskola, hogy az ő hazamenetelük az kizárólag vakációidőben, tehát amikor egyébként máshol is szünet van, képzelhető el, hogy az ő látogatásuk egyébként a szülők által hogyan megvalósítható. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy önálló apartmanházban élnek, egy háromszintes házban, ott rendezték be a kollégiumi menetrendet és házi rendet. Együtt él velük az osztályfőnökük. Jelen pillanatban a hétvégére hazamennek, elviszik a szülők őket, tehát hétközben vannak megben, folyamatosan kísérítőket a városban, hiszen a gyakorlóterek azok a város különböző pontjain helyezkednek el. A napi rendjük nagyon egyszerű, reggel kellek, és tulajdonképpen estig dolgoznak. Általában délelőtt vannak a szakmai óráik, utána a, a cirkuszban megedédelnek, majd sok esetben visszamennek a az apartmanházba, a házukba, és ott közismereti órákat kapnak, akár élőben, akár kontaktban, és ez zajlik estig. Vannak olyan napok, amikor ez fordul, tehát délelőtt vannak a közismereti, vagy éppen a pszichológia foglalkozások, és délután pedig a művésztelepen a gyakorlati foglalkozások, általában reggel 8-tól este hétig fél 8-ig dolgoznak a srácok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és őszintén remélem a saját jól felfogott érdekemben is, hogy minél hamarabb eljussanak Kínába, mert ezt a járványhelyzet lehetővé teszi. Ha ez bekövetkezik, akkor ön is velük tart? Mindenféleképpen fogom őket látogatni, hát húzamosabb időre nem hagyhatom el az iskolát, de az egészen biztos, hogy ott leszek velük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és köszönöm, hogy egy a utcát derrel beszélgetett. Nagyon köszönöm az érdeklődést. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Önek Kovács Gábor dénes hallották, támogatott tartalmat hallottak. Én itt most összeszedem magam, durván, 9 óra, hát mondjuk 12-ig, 21-ig, biztos, hogy nem tovább, mint 9 óra 21-ig leszek itt. Ha akarnak, megtalálnak. Ha akarnak, akkor meg... Ja, akkor meg nem találnak meg. Ja, ja. Nem, nem az elejéről indul, csak azért Megvárom, amíg közé teszik a koronavírusgovhu hogy mi a koronavírus helyzet, és azt követlen elköszönök. 061 877 877 0877 Hát akkor elmehetek, 4512 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. És 92 haltak meg. Az aktív fertőzöttek száma 121644 fő. Az aktív fertőzöttek 23 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 26 a budapesti 7.532 koronavírusos beteget ápolnak órázban, és közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen, ami annyiban megnyugtató, nem mintha az 580 kevés lenne, hogy ahogy én emlékszem, ez nem mutat emelkedő tendenciát, már ami a lélegeztetőgépen levők számát illeti. 061-877, 0877, a gyöngyhajulányjal zárok. petmetőni nem lesz, ha akarnak, megtalálnak, van még 3,5 perc. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, és a hajókötél nem üt le, akkor holnap két óra után, 4.18 előtt találkozunk. Távolítemben gmail.com technológiai fennforgások alapján mégis felvételről megy majd a szombat civilapályán. Kettő perc, ami még hátra van a műsorból, ha hívnak, akkor tovább, ha nem, akkor ennyi, viszont halásra. Juregett, elnézést, csak egy kérdés, hogy ennek az omega-lemeznek a címét, ha megmondaná. Ez kérem, Napot hoztam, csillagott koncertválogatás. Nagyon köszönöm. addig mikrofon bekapcsolva csomagolok, amíg nem indul el valami szolgáltatás. Legyünk rádiószerűek.